questo è il primo sciopero nazionale che riguarda tutte le categorie da quando è nata ERA e le ragioni sono dovute al fatto che noi chiediamo a questa azienda un cambio di passo, un cambio di direzione. Abbiamo deciso di aprire salvo agitazione dello sciopero dopo una serie di tavoli che si sono susseguite nei mesi, dove noi abbiamo chiesto ad ERA un cambio di passo sulla questione degli, degli appalti, Proprio appalti. La maggior parte dei servizi sono gestiti in appalti quindi chiediamo un'operazione di internalizzazione di alcuni servizi appalti che devono essere fatti in modo da tutelare i lavoratori oggi lavoratori che, a cui si applicano contratti non di settore che lavorano in condizioni dal punto di vista organizzativo, dell'orario di lavoro dal nostro punto di vista non adeguate in alcuni casi anche non, nel non rispetto della, della norma nazionale chiediamo un piano un investimento assunzione, sugli organici, un investimento su salute e sicurezza anche per quei lavoratori che lavorano in tutto il gruppo e nei lavoratori che lavorano in appalto e su tutte queste tematiche abbiamo coinvolto anche i sindaci con una serie di incontri chiedendo un loro intervento, una, una, la garanzia di una governance pubblica in modo che que questa azienda possa recuperare quello che era lo spirito originario di quando è nata insomma, di collegamento col territorio e di un'azienda che produce in sostanza servizi, non un'azienda che si preoccupa soprattutto di finanza e di Di far quadrare i, i conti dal punto di vista dei, dei dividendi che pur sono importanti ma non a discapito di chi lavora. Infatti è proprio questo che denunciate una sorta di deriva finanziaria. Esatto, è quello che noi denunciamo, siamo contenti ovviamente quando un'azienda va bene ovviamente perché è il valore che si, però, si produce anche a beneficio dei lavoratori se c'è un beneficio per i lavoratori. Noi oggi questo non lo vediamo perché vediamo di anno in anno sempre di più un'azienda che riduce la sua gestione di a vantaggio di, di appalti appalti poi fatti anche in modo che non trovano il nostro consenso se quei risultati lì si ottengono attraverso delle politiche aziendali che vanno a determinare un maggior uso di appalti subappalti e una intensificazione organizzativa nel senso che ai lavoratori anche a quelli diretti vengono chiesti orari di lavoro che non rispettano non so le ore di riposo le 11 ore di riposo oppure un ricorso massivo a rientrare veribilità è chiaro che noi non siamo d'accordo con questa politica qui La mobilitazione continuerà? Assolutamente sì Se era, non si richiama al tavolo con delle risposte concrete A ciò che noi abbiamo chiesto questo per noi è un primo momento in realtà c'è già stato un primo momento perché in aprile abbiamo bloccato di straordinari ma dopo questo sopra continueremo con altre iniziative di mobilitazione fino a quando con ERA non riusciremo a intavolare una, un discorso che ci permetterà di soddisfarci rispetto alle richieste che abbiamo fatto sì. in questo richiamiamo il, alla governance pubblica quindi alla necessità che quel 45-48 circa per cento di proprietà pubblica intervengo su questa azienda per uh, indirizzarla verso le, le richieste che noi facciamo, che sono richieste di buon senso.